Vă doresc din toată inima, tot ceea și Dumnezeu mi-a făcut descoperit, asta ne a fost tot timpul pe inimă. Celul în care el mi s-a arătat și celul în care m-a din Sfintele sau Scripturii, asta ne a fost lupta de o viață și trăirea și gândul Orimund din Duhul Lui m-a mânat, n-am avut niciodată una altă gândă. Îngăstirea cuvântului cu Sătratul Sutecii și Domnul, credinta în numele Lui și în Lui, care înseamnă pentru fiecare din noi mântuirea pe care Tatăl a pregătit-o și pe care tot Tatăl e acel care nu se descoperă în El, în Isus, care este cuvântul lui Dumnezeu. Iubit cuvântul, e acel cuvânt despre care Tatăl vorbește e cuvântul mântuirii noastre. E acest cuvântul nu vine de la oameni. Iisus a spus le-am dat cuvântul tău și lunea i-a urât. Asta a fost cauza pentru care vreme de 45 de ani în timpul ateismului al comunismului în țara noastră motivul pentru care a trebuit să-ți prin acele încercări grele și unele din ele cumplite. Dar îi mulțumim Tatălui care este aici cu noi. Căci dacă vă gândesc că sunt la ani la care m-a adus, e acel har și acea îndurare cu care El ne-a însoțit pe toți acei care am fost puși în lancuri pentru numele Lui păstrați suștințenie în inima dumneavoastră cuvântul credinte, cuvântul lui Dumnezeu, de care Pavele spune, cuvântul mântuirii vastre Și diavolului, care pe orice care caută să de spate de Hristos, prin diferite feluri și mijloace diabolice, fii cu grijă, nu poți să să-ți păstrezi sufletul în credință decât prin ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă această ascultare cere în viața noastră se mergem până la jertfă, adică până a ne și viața pentru cauza Lui Hristos, atunci tot ce am auzit în această dimineață cu privire la biserica sa, iubita pe care o va avea, pentru totdeauna la inima și la tepul Lui, ca pe Ioan în nastea când a fost vândut, Așa vom fi. Dacă îi vom rămâne lui Dumnezeu, dacă îi vom rămâne credeșoși cuvântului Său, credincios iubirii pe care ne-a descoperit-o, cum nimeni altul ca El nu ne-a mai iubit. Ca nimeni altul n-a fost atât de înțeles pentru noi, pentru a ne arăta căile lumini, căile vieții, Celui care Duc la slavă, a lui să fie slavă, a Tatălui, a fiului, și a Ducului și a Amin.